היפופוטנט! חוק זה לא מצחוק! פינטון של רב פקח שוראלי, המפקח! אההההה! אהההה! אהההה למאזינים השובבקים! מה העניינים? צלצלו אליי לאולפן וספרו לי מה העניינים? בינתיים אני אספר לכם על היום החופשי שלקחתי השבוע. ספר. השבוע לקחתי יום חופשי, הלכתי לתחנת המשטרה, מסרתי את האקדח, את המחסנית ואת השפם שלי, והלכתי חופשי לבלות. בהתחלה הלכתי לסרט... בלשות מותח, איך קראו לו? איך קראו לו? סיכון קטלני, חישוב כפול, שקר מסוכן. לא חשוב, לא חשוב. יש שם רצח, בקיצור. אבל אני ניחשתי את הסוף של הסרט. אל תספר. השרת <אז> עשה את זה. למה סיפרת? <אז> למה אתה הורס? ככה, ככה. נתקפתי רעב כבד, התחשק לי לאכול משהו עממי. אמרתי, מה זה מאכל עממי? אז הלכתי לדוכן האוכל הסיני לי ליד הקולנוע, לא. ואז אכלתי... אה, פלאפל. טוב, אז תשכח מה שאמרתי לך עד עכשיו. הנה, אני בא עוד פעם. חכה רגע. שלום. שלום, מה עשית? أو, אז החלטתי לאכול פלאפל חופשי תימני. אסלי עמיתי, חתוכה, מלך החומוס והפול והכי בעיר, וזהו. התחלתי לעשות סקר מחירים. הדוכן הראשון נראה לי קצת חשוד, לא היו תוספות חופשי. שאלתי למה. <gaz> אז האישה אמרה שזה דוכן חיש גד. טוב, גירדתי איזה חיש גד, סופרגז. אה, הוא באמת זכה איתה? בעוד כרטיס. יפה. מה יפה? מה אני אעשה עם עוד כרטיס? תליתי אותו בחדר. זהו, השיר? השמח, וחלקו. לא, זה שיש לו הכי הרבה כסף בבנק. מה קרה לך? אתה לא שומע את הפתגמים הנכונים? יש לך שמיעה סלקטיבית? כן, בטח, כן. אתה יודע מה זה שמיעה סלקטיבית, אתה? מה? זה שמרשים רק לחירשים להיכנס לדיסקודק. מזחיק! אז היה שם באמת מכל טוב חצילים וכאלה, והמוכר קלט אותי ואמר לי, כן חייל, מה בשבילך? אמרתי לו, חייל! חביבי, אני בשירות החוק! אמר לי, אה, אתם אוכלי חינם אתם! ובאמת אכלתי בחינם, אתה מגיר את הפתגם, מי שאוכל לבד, מת לבד. לא, לא. מישהו אוכל לבד והולך לשירותים, אז המלצר חושב שאפשר לנקות את השולחן, ואז כשהוא חוזר, הוא רואה שהספגטי שלו פונה. מה, אתה לא מכיר פתגמים? מה קרה לך? ما, ما, מה אכלת? אז האיש שואל, לשים לך חריף? כן. לשים לך מגעיל? כן. מגעיל? כן, יש לה מתקערות עם uh, ירוק, אדום, לבן, צהוב. חריף, מגעיל, סמיך. זה השמות של הרטבים האלה. ש... התחלתי למלא את הפיתה בכל מיני דברים, אני אינני עצלן אתה יודע, כמו הפתגם שאתה בטח מכיר, לך לנמלה עצל, תחזור אחר כך, אולי אני אהיה פה סיכוי סביר שכן. אתה לא, לא מעודכן, אז כשבאתי לאכול, נתתי ביס, ואכלתי, ופתאום אני רואה שהנייר מסביב לפיתה הוא בצורה של הביס. אכלת נייר? כזה אני, כזה. התעצבנתי וזרקתי את הנייר ואז הפיתה נפתחה לי וזרם משם הטחינה והמגעיל עם כל הבגדים על הרצפה והציף את החנות והתחלתי לזרום בעיר כל הטחינה ובכביש הערבה הודיעו על שידבון אתה שמעת בחדשות? לא. לא. למה שתשמע? תגיד לי למה, למה כל הזמן אתם פה מקשקשים ועושים קולות מטופשים למה שתשמעו חדשות? ואהבת לרעך? מאיפה כל הפתגמים האלה? אני יודע, אני יודע מאיפה כל הפתגמים האלה? מאיפה שיש לך אתה רוצה או... זה פתגם היה עכשיו? לא, כן, זה היה פתגם? כן. אלזנטר, פינתו של רב פקח שהיה לי, חוק זה לא בצחוק. אתה סתם לא צועק, אני אוהב שזה מפחיד. אני בטוח ש... אני מייצג פה אחוז גדול במדחמות בכלופייה. ואיפה זה אתה רוצה? אני מוצאת לכם את התחלה! היפופוטם. תנים נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם. היפופוטם, co.il